На плиті у великих алюмінієвих каструлях варилася страва. От запаху їжі миле не втратили свідомість. На столі, вимальованій мисці, лежала варена картопля в мундирах. Нам звеліли її чистити. Ми навіть не помітили, коли зник той дивний чоловік, котрий привів нас сюди. Я відчувала, як руки в мене тримчать, і що я ледь утримую ніж? Біля вікна сиділа дівчина в спідниці мишачого кольору з пишним хвилястим волоссям, заправленим у пілотку. На рукаві у неї була емблема есесівців – череп і схрещені кістки. Біля неї стояв ще один великий надресирований пис, який стежив за кожним нашим рухом. Рука з картоплиною сама тягнулась до рота, і я боялася, що не витримаю. Так хотілося відкусити шматочок. Голод розривав мені нутрощі. Оксана сиділа незворушно, втупившись очима в собаку. Вона чомусь підвелась, як лунатечка, стискаючи в одній руці ніж у другі картоплину. Сесівка вирішила, що дівчина хоче кинутись на неї. Вона дико закричала, вбігла варта. Божевільне, хоче мене вбити, заверещала сесівка. «Вигляньте, тільки в неї очі. Вона вибила у Оксани з рук ніж і з садиською насолодою почала виламувати їй пальці, ждучи, щоб дівчина закричала. Але Оксана мовчала. Нас знову били. Коли трохи очуняли, Оксану повели на допит. «Зізнайся, ти партизан? Комуніст?» – питав гестапівець. «Просто той пес був дуже схожий на нашого Джульбарса, мого улюбленого пса, який залишився дома. Я хотіла дати йому картоплину» але боялась, щоб він мене не вкусив. Це було сказано німецькою мовою, і Гестапівець, зрозумівши, дико зареготав. Він уже не бив Оксану, бо бачив, що вона не витримає жодного удару. Цього разу нас передали в руки лікаря, який був психіатром і мав перевірити, чи справді Оксана божевільна, як твердила есесівка. Лікар довго і прискіпливо обстежував Оксану. Вона чітко відповідала на його запитання, але частіше затято мовчала. «Чому ти не хочеш працювати? Ти ж уже доросла!» «Дочка Бауера, у якого я робила, обварила мені ногу окропом. Гляньте, вона ще й досі не загоїлась». Лікар розв'язав шмаття, яким була зав'язана нога, скривився. Тебе треба лікувати. Доведеться покласти до ревіру. Потім несподівано спитав. Ти часто кидаєшся на людей? Чи це вперше? Ні на кого я не кидалась, втомлено відповідала Оксана. Лікар щось питав у мене, але я затялася. Якщо він вважає, що Оксана божевільна, хай думає так і про мене. Я навмисне втупила у нього очі, вдаючи, що нічого гісенько не розумію, хоч він задавав питання російською мовою, вчитуючи їх з блокнота. Лікар кипів від люті, але не бив. Оглядаючи мене, помітив, що на спині не загоюються ще побої. «Обог до ревіру!» – бредливо наказав наглядачеві, що прийшов за нами. Але в тюремному ревірі, мабуть, для нас не знайшлося місця, бо повезли кудись в чорній закритій машині. З нами їхало іще кілька молодих жінок, хлопців синіх від побоїв. Коли виводили з машини, встигли помітити, що лікарня за містом, на околиці. Нас ще раз оглянула вже інша лікарка. Ми з Оксаною вирішили відповідати їй на кожне запитання, щоб не потрапити в божевільню. Помістили нас в якійсь комірчині із загратованими вікнами. Поруч була кімната для санітарок. Сестри в білосніжних наколках змастили наші рани, мені зробили наклейку на спину. Оксані забинтували ногу, дали по таблетці, і більше нам ніхто не цікавився. У чистих ліжках з матрацами і білосніжною білизною ми раювали, хоч настрій був тривожний. Що з нами буде далі? Вранці прийшли санітарки, зазирнули до нашої палати. «Вас скоро переведуть?» – кинула одна із них по-російськи. «Куди?» – спитала Оксана. «В загальну палату. Там поки що немає місця». Жінка сказала, що вона росіянка і потрапила до Німеччини ще у Першу світову війну. Вона приносила нам їжу. Тільки через тиждень до нас зайшов лікар з двома медичними сестрами. Мене знову оглянули, змастили спину і вже залишили без наклейки. Оксанці перебинтували ногу. Лікар сказав «Гот». Сестри поставили на стіл ящик з червоним хрестом, витягнули пробірки і слойки. Лікар відкрив ящик, дістав шприц чималого діаметра Стримив у нього велику, схожу на циганську голку. Сестри стягнули мою правицю банкеткою, знайшли вену. Одна сестра повернула мою голову на бік, щоб я не бачила, як шприц наповнюється кров'ю. Мені стало млосно. Я відчула в усьому тілі кволість. Дали мені таблетку, перев'язали руку бентом Наказали. Тепер спи. Тобі стане легше. Тільки відвернись до стіни, щоб не заважати. У Оксани довго шукали вену. Штрикнули раз, вдруге. Вона скрикнула. Лікар дав їй води і заспокоїв. Нарешті знайшов вену. Оксана застогнала. В палаті стало тихо. Я не витримала, повернула голову, попросила води, на мене гримли, та я встигла помітити, що довгий шприц наполовину заповнився кров'ю.